Audioblog június 17, vagy valami ilyesmi lehet ma. Csak fáradt vagyok. Volt egy kis 2450 km-es utam napokban amit lenyomtunk autóval. Egész jól sikerült. Olyan értelemben, hogy 10-13 órás utak voltak, azt hiszem is bírtuk úgyhogy nem volt különösebb té, na mindegy. És közben felmerült, így a forgatás kapcsán is, meg egyébként is, De én is viszonylag sok bajnokkal, találkozom magyaral, nemzetközivel, meg nem bajnokkal is, és felmerült az a kérdés, hogy valójában mit ér a genetika ebben az egészben, és a genetika, mint tehetség, az mit jelent, mind motivációban, mint hozzáállásban. Meg felmerült az is, hogy valójában ugye nem szeretjük azt, hogyha megkérdezik, hogy sporta a testépítés, de de ha már én megkérdem, hogy sporta a testépítés, akkor azért lehet, hogy elgondolkoztok, hogy hoppá, most hány óra van. És én most meg fogom tőletek kérdezni, hogy a, sport, a testépítés. Azok után, miután elmondtam a kis mondanomot, amit ezzel kapcsolatban mondani akarok. A testépítésben a tehetség genetikai adottságokban nyilvánul meg. A, nyilván a festésedben a tehetség az az, hogyha valaki faszán tud festeni. A zeneszerzésben a tehetség az, hogy valaki ki tud találni zenét és le tud írni. Úgyhogy valami haraglandóta ami mást, mint a többiek. Mindenben megvan a tehetség de általában a tehetségnek természetesen szolgálommal is kell párolosulnia, ugyanis a festő, hogyha nem festi le azt az adott festményt, akkor, akkor ugye ez semmi sér a tehetsége. Más kérdés, hogy ugye amikor munkáról beszélünk, akkor, akkor lehet, hogy definiálni kellene ám azt, hogy, hogy mi az, ami munka, meg mi az, ami szórakozás. Meg is mondom mindjárt, hogy miért. Az az elgondolkoztató számomra, hogy igazságos-e ez a sport, nem is az, hogy hétköznapi szinten, mert hétköznapi szinten nyilván nem igazságos, csak az, hogy ez most igazságos és, hogy, hogy valakinek a fizikuma jobb vagy a genetikáért rosszabb, azért tudni kell azt is, hogy, hogy nem biztos, hogy ennek az egésznek olyan nagy jelentősége van, tehát mi jelentőséget tulajdonítunk a fizikumnak, de vajon abszolút értékben van a -e jelentőség a fizikumnak, ez megint egy más kérdés. Nyilván nem jó az embernek, hogy ha néz ki, azért kellene egy helyesen érztékelésnek. Tehát ha én most kisebbnek érzem magam, mert nincs olyan erősségem, mint a elnámnak, akkor, akkor nem az élet szerintem, hanem én vagyok hülye, mert nem tudom a dolgok fontosság is sorrendjük szerint kezelni, hiszen mindig biztos, hogy milyen van jobb. És ha valaki az adottságait tekintve az adottságait nem tudja elfogadni, akkor az a saját maga higyesége. Ez nem azt jelenti, hogy bele kell törődni. Tehát ha teszem azt, hogy én most dagat lennék, akkor nyilván le akarnék fogyni, meg akarnék valakinek, ezt nem kell bele törődni, küzdeni kell azért, hogy jobb, jobban nézek ki, jobb adottság, jobb adottság nem tudok küzdeni mondjuk. Küzdeni kell azért, hogy jobban nézzek ki, jobb állapotban legyek fizikailag, de ez nem azt jelenti, hogy ki kell -e találnom azt, hogy én most az adottságaimat meg kell, hogy változtassam. Azt sem kell magamnak, hogy nekem valami különleges adottságom van, hogyha nincs, akkor se kell kitalálnom, hogyha valami különleges adottságom, hogyha van. Van, hogyha van. Amiről most beszélek, ezek nem tudományos tények, vagy megállapítások, hanem tapasztalatok. Tehát gyakorlati úton megközelített történet. Amit én tapasztalok, az az, hogy természetesen bajnok az a jogendikájukból lesz. És ugye, veszélytük a példaképekről, meg arról, hogy vajon példaképeke valóban a példaképek, hogy valaki tényleg akkor a hűse hozzá, hogy most jól néz két esképítő versenyen, mint ha gondoljuk. És itt, itt tovább kell mennem egy kicsit a kiábrándító részletekbe, ugyanis a genetikai tehetségében a sportban annyira fontos, hogy ez nem egy kifejezett Michael Schumacher sztori. Michael Schumacher tudomásom szerint az autóversenyzéshez nyilván rendelkezett tehetséggel, de például hatalmas munkavírása elszántsága volt, és állítólag lesen fanatikus volt ebbe a dologba. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan vannak így a testépítésben is, és nem belülköznek a bajnokok. Nagyon sokan fanatikusan, hatalmas elszántsággal csinálják a sportot a kajára, odafigyelnek, sorolhatnám, az edzés maximális bedobással megy, és kiábrándító módon mégis a bajnokok azokból lesznek, akik viszonylag könnyen veszik. Szerintem így néha ö, lehet, hogy elgondolkoznátok, ha látnátok egy-két profi edzését, hogy hány óra van. Jó, lehet, hogy nagy súlyok vannak, meg minden, de egy cseppet sem, közel sem annyira brutális, mint amennyire az ember elképzelni, sőt néha megeltősen laza. Tehát fi névi edzésrutinnal már simán tudtok olyan intenzítasú edzéseket végezni, mint, mint sokkal komolyabb testépítők, lehet, hogy nincsenek akkor a súlyok, de még azt sem mondom, hogy a testépítő bajnokok feltétlenül hügyben a súlyokat használnak. Egyet kell azonban tisztázni, és itt megint visszakanyarodni kell a munkakérdésre. Ha veszünk egy, egy testépítő bajnokot, aki tulajdonképpen semmi más nem csinál, mint hogy szeret edzeni. Tehát ő ezt szereti. Azért jár le edzeni, mert ő szereti. Kurva gyorsan jön az eredmény. Tehát ő ezt szereti csinálni. Nem tudom, mi értitek, amire gondolok. Tehát nem az van, hogy járok be a le a bányába melózni, szembedek és csinálom, hanem az van, én egyszerűen ezt szeretem csinálni, és ettől, amit csinálok ettől, izmos leszek és bajnok. El akarok kiukatni, hogy itt van egy kis bajnokunk, és ő semmi más nem csinálj tulajdonképpen, mint hogy szeret edzeni, meg zabálni, és ha ezt figyelembe veszed, akkor én nem látom ezt a hűden nagy munkát. Tehát nem az van, hogy ő lejár dolgozni a bányába, Szenved megcsinálja, gőrcöl, lemond, hanem egyszerűen úgy csak szeret zabálni, meg edzeni. Tehát csak azt csinálja, amit élvez. Semmi extra munka nincs ebben ez neki szórakozás, és mivel jó genetikája, így lesz bajnok. Miközben te, akinek meg nincs jó genetikád, te szenvedd az edzéssel, lehet, hogy neked is szórakozás valamilyen szinten, erre mondtam azt, hogy nekem nem. Például utálok kezdődni, nekem ez munka, ugyanúgy, mint hogy a többi munkám, amit csinálok. Bár én természetesen én is élvezem a munkámat, hiszen azért csinálom, mert nekem egy hatalmas élmény az, amikor mondjuk valami anyagot befejezek. Kimegyünk a rákfaszára, leforgatunk valamit, abból valamit összerakok, ami utána olyan, hogy mondjuk nekem tetszik nyilván, mert azért rakom úgy össze, hogy tetszen, És és lehetettem valamit az asztal egy produktumot, amit, amit én csináltam, és ez nekem kurva jó érzés, én ezért csinálom, én ezt élvezem benne. de hát természetesen több még munka. Viszont ezzel nem is vagyok példakép, meg nem vagyok vele sztár, meg nem vagyok vele bajnok. És ami a lényeg, nem úgy vagyok vele bajnok, vagy ha bajnok lennék is vele, vagy sztár lennék is vele, nem úgy lennék vele bajnok, hogy valakit, aki viszont kőkeményen dolgozott, csak nincsenek meg az adottságai, megelőztem. És ez itt a probléma a gyökere, tehát valaki a kis testépítőnk, és ezt gyakorlati példából tudnám mondani, nem akarok nektek nevet mondani. Van az a, a köztoratban menne lévő nagyvádliú testépítő, aki, akire nem szeretnék különösebben dolgokat mondani, de messze attól, hogy példakétnek lehessen nevezni, az biztos kurva élet. Na most ő híres a nagyvárliáról. És amikor én megismertem, ugye naív voltam, akkor azt gondoltam, hogy ő azért kurva keményen megdolgozott, és ez az, ami nem igaz. Tehát ő nem dolgozott meg a vádliért, nem csinált szart se. Állítom, hogy a vádli én többet tudok a 12 centis várlinmal, mint ő mert neki. Ilyen adottsága van neki, nem kellett azért megküzdeni. Ha egyszerűen ilyen adottsága van, csinál három várli gyakorlatot, de attól, hogy sétál, egy várli a kész. Tehát akkor most, ha várli bajnokság lenne, és ő, meg, ő lenne a bajnok, bárki ellen, aki viszont kőkeményen egzi a vádliát, akkor ez most igazságos? Vagy ez most sport? Ez most kurva nem sport, ez akkor egy kibaszott szépségverseny, semmi sem más, hiszen, hiszen nincsen a befektetett munkának értéke. És nagyon gyakran, amikor kivételes genetikai versenyzőkkel találkozok, akkor pontosan ez fogalmazódik meg bennem, hogy ez egész tulajdonképpen kurva igazságtalan. Itt van a Dudás Ádám, akinek a vérét szívom. állandóan ezzel a dologgal, és lehet, hogy halálra ha van már rám sértődve, de nem érdekel, mert ez az igazság. A Dudás Ádám tavaly, valami szégyen, amit művelt a Sperbanint, tehát tudom, hogy krémes zabát az utolsó héten. Meg ilyen förtán hogy vannak meg kb. 4, -4 hétig bíztatíját csináld a csinál, lehető a se és pont az utolsó négy hét már kurvára szart bele. De ő ezzel Szuperbadi. Open bajnok tudott lenni. Kurva nagy bázival mondjuk, meg annak köszönhetően, hogy jók az arányai, mert olyan vizes volt, hogy úgy nézett ki, mint egy kibaszott boiler, már természetesen Mőveház képest. De a tudásánál, ha megcsinálta volna a munkát, akkor valami eszméletlen formát volna, és állítom, hogy egy gyengébb fósszegyedtségnél lenne egy világmajnok címe akár, mert egyszerűen olyan arányai vannak, mintha nincs is az a hüde hatalmas tömege, de olyan arányai vannak, és alap bajnok szákes, hogy ő Különösebben hűdeerős diéta nélkül is nagyon jó állapotban lenne, csak hát mondom, a diéta az nem krémessen működik, meg ilyesmivel. Még nála sem. Na most ehhez képest viszont lehet, hogy a második helyzet vagy a harmadik helyzet vért fogyozott az ő kategóriába, mire elérte azt a szárazságot, amivel végül is vesztett a állam ellen, aki abszolút nem volt száraz, ezért még külön le kell ö, basznom... Ö, Tomi barátunkat is, Farkas Tomit, aki írta a szupervali cikket, és öttől miért adta a tudásának szárazságát. Hát legközelebb egy kurva egy szemüveggel fog érkezni a Farkas Tomi felé, vagy bátran javaslom neki, hogy kérdezzen meg engem nyugodtan ilyen dolgokról, mert a szárazságtól a tudásának valami kibaszottó messze állt. Különösen ahhoz, hogy ő amúgy mire képes. Mert a tudásának olyan száraz lenne, alapba olyan szinten lenne szákás, hogy megvágná a szemhíjatokat, ha ránéznétek. De miért szarik bele a dudásánál, mert miért szarnak bele a többiek, akik aztán marhajó genetikával mégis képesek akár veszíteni is, azért szarnak bele, mert nem tudnak küzdeni. És azért nem tudnak küzdeni, mert nekik a genetikájuk megadta ezeket a dolgokat. Tehát nekik a, az egész dolog ilyen hobbi szinten, hogy hú, lejárok edzeni, mert én azt szeretem csinálni, meg szeretek zabálni, tehát nekik ezen a szinten ez így megmarad de a munka részét, ami neked, aki esetleg genetikai vagyis ki kell belül venn a vennem a részlet, a munka igazából nem tanulják meg soha. És igazából itt van az a vit, hogy ugyan a tehetséget nem lehet se anabolikával pótolni, se keményedzéssel, se megfelelő kajával, mert az egyszerűen megvan, mégis gyakran a tehetséges emberek veszítenek, vagy a tehetséges emberek akár igazságtalanul győznek, tehát gyakran előfordulhat a tehetséges emberek igazságtalanul győznek, de gyakran az is, vagy saját hülyeségük miatt veszítenek. De egyszerűen szarnak bele, hogy normálisan felkészüljenek, hiszen nekik az, ami adott, az már meg is a motivációjukat.